četvrtkom 11. studenih 1918. godine u agonu francuskog maršala Ferdinanda Foša, vrhovnog savezničkog zapovjednika, potpisano je primirje između sila Antante i Njemačke. Tako je završio prvi rat koji u povijesti ušao s pridjevom svjetski. Preživjeli iz rata trebali su pokopati mrtve i nadati se da više nikada neće izbiti novi rat. Prvi svjetski rat trebao je biti rat koji će okončati sve ratove. Ali teško je bilo pokopati poginule, a kamo li osigurati budući mir? Nakon prvog svjetskog rata široma Europe počeli su se podizati spomenici neznanim vojnicima. Veliki broj vojnika vodio se kao nestali u borbi i njihova se tijela nisu mogla pronaći. Jedan je anglikanski svećenik koji služio u ratu kao vojni kapelan u britanskoj vojsci, predložio da se odabere tijelo jednog vojnika i pokopa ga se kako bi se odala počast nepoznatim i nestalim vojnicima. Dvije godine nakon potpisivanja primirja tijelo jednog vojnika pokopano je u Vesminsterskoj opatiji. Na grogu tog nepoznatog vojnika pisalo je pokopali su ga među kraljevima jer je učinio dobro prema Bogu i njegovoj kući. Istog dana, Francuzi su pokopali svog vojnika u triumfalnom luku u Parizu. Jedino u poraženoj Njemačkoj i Rusiji nije bilo grobova nepoznatim vojnicima. Kada je predsjednik Weimarske republike, Friedrich Hebert pokušao u Berlinu otkriti spominik, izbili su neredi između protivnika i pristalica rata, koji su trajali cijeli dan. A u Rusiji bijesnio je građanski rat nakon dolaska boljševika na vlast i rijetko se tko osjeća starih žrtava, dok su se nove svaki dan gomilale. Niti mir nije bio osiguran. Godine 1919. u Dvorani Zrcala, u u Versaju, potpisan je mirovni sporazum. U tom sporazumu našlo se i mjesto za povelju nove međunarodne organizacije nazvane Liga naroda. Taj organizacija je bila nešto sasvim novo u međunarodnim odnosima. Ona je trebala arbitrirati u sporovima između država. Trebala je promicati otvorenu diplomaciju, postići opće razoružanje i što je najvažnije, u slučaju agresije neke zemlje ili zemalja, Liga naroda trebala je organizirati zajedničku akciju svih svojih članica protiv agresora. Ali Liga naroda, osim što je riječila neke manje sporove između europskih država, nije uspjela u ničemu od gore navedenoga. Liga naroda nije uspjela zaustaviti japansku agresiju na Manđuriju i Kinu, talijansku agresiju na Etiopiju i nije kaznila Hitlerovo odbacivanje versajskog sporazuma. Prvi sustav kolektivne sigurnosti neslavno je propao, govori profesor dr. Radovan Vukadinović s Fakulteta političkih znanosti. Mogli bi prije svega reći da je jedan od temeljnih razloga bilo to što cijeljene američke države nisu ratificirale ugovor o Ligi naroda, dakle zemlja koja je čiji je predsjednik zagovarao Ligu naroda, možemo reći da je to bilo njegovo čedo, njegov najveći interes i njegova najveća želja da vidi tu organizaciju kao neko novo tijelo koje će rješavati pitanja mira i sigurnosti, to se nije dogodilo. S druge strane, možemo reći da je i jedan također negativni element bio u tome što se u početnim godinama u toj organizaciji nije nalazila jedna velika zemlja poput Sovjetskog saveza, koja je praktički bila isključena i ta Liga naroda je bila postavljena također kao jedna od brana sprem Sovjetskog saveza koji je te kasnije ušao u organizaciju. Nakon toga imamo promjene u međunarodnim odnosima, imamo jačanje nacionalfašizma u Europi, jedno blago reagiranje Lige naroda, bilo u ratu u Etiopiji, bilo u Manđuriji. Prema tome mislim da je jedno, ja bih rekao, kolebljivo ponašanje državnika koji su tada bili glavni u posebice ovdje na europskom etlu, engleska, francuska, dovelo do politike epizmenta, do jednoga popuštanja koje je bilo preveliko, koje je bilo opasno i koje je samim tim čitavu tu ideju derogiralo. Ono je zapravo pokazalo da je nemoguće očekivati da će neka zemlja dobiti pomoć kad je napadnuta, primjer Etiopija, da se zapravo radi o organizaciji koja može govoriti o nekim sankcijama, o nekim mjerama, koje naravno nisu davale nekog velikoga efekta, i to je onda samo potvrdilo da je taj čitav koncept možda još preuranjen i da uvjeti nisu sazreli, a da su s druge strane političke podjele bile prevelike i presnažne. Liga naroda, kao i cijela Europa, nestali su u vrtlogu drugog svjetskog rata. Ali već u vrijeme tog najvećeg svjetskog sukoba postavljene su temelji nove međunarodne organizacije koja je trebala jamčiti mjeri sigurnost. Godina je 1940. Nakon što je Njemačka vojska pregazila Francusku i zemlje Beneluksa, a britanske ekspedicijske snage jedva se spasile evakuacijom iz francuske luke Dunkerque, britanski premijer Winston Churchill održao je jedan od svojih čuvenih govora. Ići ćemo do kraja. Dogodili se ono u što uopće ne vjerujem, te veći dio našeg otoka bude podjarmljen ili gladan, tada će naš imperij s druge strane oceana, Naoružan i zaštićen britanskom flotom, nastaviti našu borbu sve dok uz Božju pomoć novi svijet u svojem sjaju ne spasi stari. Stari svijet bio je u rušavinama. Pregazila ga je oklopna sila Hitlerovog Wehrmachta. Sovjetski savez koji je dotada bio izopćen iz Europe, sklopio je pakt o nenapadanju s nacističkom Njemačkom i podijelio s njom Poljsku i okupirao Baltičke države. A novi se svijet počeo odazivati. U takozvanom čavrljanju pored kamina, američki predsjednik Franklin Roosevelt poslužit će se starim izrazom predsjednika Woodrow Wilsona i pozvaće SAD da postanu arsenalom demokracije. Krajem svibnja 1941. tada Amerika još uvijek nije bila u ratu, u radijskom obraćanju naciji Roosevelt je rekao Nećemo prihvatiti svijet kojim vlada Hitler. Također nećemo prihvatiti svijet u kojem se ponovno može zasaditi sjeme hitlerizma i dopustiti njegov rast, poput posljeratnog svijeta iz 20. godina. Prihvatit ćemo svijet posvećen slobodi govora i izražavanja, slobodi svake osobe da vjeruje u Boga na svoj način, slobodi od nevolja i slobodi od straha. Nakon napada Japanske carske mornarice na Pearl Harbor, SAD ulaze u drugi svjetski rat i stvarno će postati arsenalom demokracije. Roosevelt će prvi zatražiti od sila osovine bezuvjetnu kapitulaciju i tako uništiti sve nade da se taj rat može završiti nekim pregovorima. Ali postavilo se pitanje, što nakon uništenja sila osovine? Kako će onda svijet izgledati? Roosevelt je ponudio ovu sliku posjedatnog svijeta Harry Hopkinsu, svom nerazvojnom savjetniku, a ovaj je tu sliku prenio Churchillu u jednom pismu. Roosevelt je Molotovu pričao o sustavu koji bi samo velikim silama, Velikoj Britaniji, Sjedinjenim državama, Sovjetskom savezu, te možda Kini, dopustio da imaju oružje. Ti, policajci, zajedno će raditi na očuvanju mira. Roosevelt i njegovi savjetnici željeli su novi svijet, svijet u kojemu neće biti kolonijalizma i u kojem će kolonija dobiti nezavisnost od kolonialnih metropola. Te nove države bi zajedno sa starima trebale stvoriti novi poredak u kojemu bi države trebale surađivati. Na nizu konferencija izrađeni su nacrti komponenta suradnje u posljeratnom svijetu. Na konferenciji u Bretton Woodsu postavljeni su temelji Međunarodnog monetarnog fonda, u Hot Springsu postavljeni su temelji Međunarodne suradnje u proizvodnih hrane, u Washingtonu obnove i razvoja, civilnog zrakoplovstva u Chicagu, a u Dumbarton Oaksu postavljeni su temelji Ujedinjenim narodima. Nakon fijaska Lige naroda, ponovo se krenulo u stvaranje nove međunarodne organizacije, koja je trebala jamčiti mir i sigurnost. Zašto se nakon drugog svjetskog rata smatralo da će nova organizacija biti efikasnija od one koja je nastala nakon prvog svjetskog rata? Smatralo se prije svega zbog strahovitih posljedica koje su se osjećale i naravno onih velikih razaranja koja su ostajala kao neki memento posebice ovdje u Europi, zbog činjenice da je antihitlerovska koalicija relativno uspješno došla do kraja i da je djelovala u godinama drugog svjetskog rata dakle to su sve bili neki preduvjeti uz uvjerenje da su velike sile spremne i da zapravo žele izgraditi jednu takvu organizaciju ubrzo se pokazalo da velike sile imaju različita mišljenja o svemu tome da svaka od njih ima svoje interese da se naravno sve više odvaja ovaj takozvani zapadni svijet od sovjetskog saveza i od istoka stvorena je bipolarna slika međunarodnih odnosa i onda smo došli u jednu situaciju da smo imali ovaj, organizaciju Ujedinjenih naroda kao univerzalnu organizaciju koja je trebala biti utemeljena na kolektivnoj sigurnosti, a zapravo smo došli u stanje da su se stvorila dva parcijalna sustava kolektivne sigurnosti. U Europi smo imali sustav NATO-a, i na drugoj strani, na istoku, imali smo Varšavski ugovor kao drugi parcijalni sustav. Ta dva sustrava, zbog opasnosti, zbog prijetnje, zbog straha, zbog posjedovanja nuklearnog naoružanja, dva velika lidera, Sjednih američkih država i Sovjetskog saveza, uspjela su zadržati taj mir, rekli smo da je na taj način stvoren neki balanse i da je taj balans se zadržao do 89. godine. ali drugi saveznici iz antifašističke koalicije imali su i drugačije gledanja na posljeratni svijet. Stalin se nije dao zavrati pričama o novom svijetu i kolektivnoj sigurnosti. Još dok su snage crvene armije kršile zadnji otpor njemačkih oružanih snaga, Stalin je u razgovoru s Milovanom Đilasom, tada vodećim jugoslavenskim komunistom, rekao Ovaj rat nije kao ratovi u povijesti. Svatko tko okupira teritorij također mu nameće svoj društveni sustav. Svatko nameće vlastiti sustav tamo gdje dopre njegova vojska. Drugačije ne može biti. Roosevelt je Stalin unudio sigurnost koja bi dolazila iz koncepta kolektivne sigurnosti. Stalin je više vjerovao u ravnotežu snaga i u prisutnost svoje vojske u istočnoj Europi koja bi spriječila svaku buduću invaziju na Sovjetski savez. Posjeratni svijet ulazio je u novo razdoblje međunarodnih odnosa. I dok je još u veljači 1944. godine, prije nego što su se angloameričke snage iskrcale u Normandiji, Roosevelt je napisao pismu Churchillu. molim vas, nemojte meni pitati da zadržim američke snage u Francuskoj. Naprosto to ne mogu učiniti. Sve ću ih trebati vratiti kući. Kao što sam prije kazao, poričem i odbijam očinstvo nad Belgijom, Francuskom i Italijom. Stvarno biste sami trebali odgojiti i disciplinirati vlastitu djecu. S obzirom na to da bi vas jednoga dana mogli zaštititi, sada biste im barem trebali platiti školovanje. Roosevelt će u pismu Čečilu odbiti svaku mogućnost obaveze gospodarske pomoći posjeratnoj Evropi. Ne želim da Sjedinjene države ponesu posjeratni teretobnove Francuske, Italije ili Balkana. To nije naš naravni zadatak na udaljenosti od 3500 i više milja. To je bez britanski zadatak. Zadatak za koje je britanska strana mnogo zainteresiranije od nas. Samo godinu dana kasnije, nakon rozvoltove smrti, novi predsjednik Harry Truman videće da se u Europi sve promijenilo. Britanija, koja je trebala obraniti posljeratnu Europu i nositi njezinu obnovu, jedva da je mogla obraniti sebe i platiti troškove rata. Svijet je ušao u novo razdoblje međunarodnih odnosa. Počeo je hladni rat. A prije svega treba reći da su ovim ulaskom u Drugi svjetski rat da su sjedinjene američke države se snažno ekonomski i financijski angažirale u Europi pružajući pomoć prije svega Velikoj Britaniji, ali isto tako i recimo francuskim snagama, pa kasnije obnavljajući Europu i naravno pronalazeći europsko tržište. Američki kapital i američka industrija u cjelini, razvili su se upravo u godinama drugog svjetskog rata do takvih razmjera da je američko tržište postalo preusko. Prema tome trebalo je izaći iz toga tržišta i u Europu i u Aziju i to je ono što je američka politika zapravo omogućila u ovakvom jednom djelovanju. Prema tome, za razliku od Prvog svjetskog rata, kada je Amerika ušla u rat i imala je mogućnosti izaći iz njega, bez nekih velikih želja, jer naravno tadašnji kapital nije bio toliko razvijen, niti je trebao niti u tolikoj mjeri europsko, niti azijsko tržište. Amerika se zadovoljavala na svojim prostorima. Situacija je sada bila znatno drugčija. Ako gledate pokazatelje američke nazočnosti, onda ćete vidjeti da je ona postala sve više vezana uz Evropu i Aziju i tako da je na neki način došlo do jednoga, ja bih rekao, neraskidivoga odnosa sa ovim prostorima koje Amerika ne bi mogla napustiti niti tada, a pogotovo danas, bez naravno da bi morala platiti neku strašno veliku cijenu u svome vlastitome razvoju. I to u ostalom danas i... Evropljeni kažu kada tvrde da Amerika nije samo u NATO-u zbog naravno zapadnih zemalja i želje da ih se brani, nego da je naravno prije svega u želji da razvija svoje tržište na ovim prostorima, da plasira kapital, da bude povezana naravno sa velikim i prosperitetnim krugom evropskih država. Dakle, ta Bipolarna nova situacija koja se stvorila, s jedne strane imali smo Sovjetski savez kao jednu nerazvijenu zemlju, kao zemlju koja je platila strašnu cijenu u drugom svjetskom ratu, koja je bila porušena, koja se malo pomagala tim reparacijama iz istočnog dijela Njemačke i iz nekih europskih zemalja, međutim koja je gledano gospodarski bila strahovito daleko od onoga što je predstavljala Amerika, Amerika koja će se ubrzo pojaviti sa svojim vojnim snagama u 42 države širom svijeta, koja će postati u pravom smislu te riječi globalna sila i koja će naravno diktirati jedan pravac razvoja međunarodnih odnosa u tome novome svijetu. Po načelu kolektivne sigurnosti, napad jedne države na drugu zapravo je napad na sve države. I sve države moraju djelovati kako bi odvratile tu agresiju. Ali niti Liga naroda, niti Ujedinjeni narodi nisu uspjevali odvratiti ili poraziti agresiju neke države. Jer prema povelji Lige naroda, svaka je država pridržavala pravo da odgovori na agresiju kako ona hoće. A stalne članice Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda imaju pravo staviti veto na bilo koju kolektivnu akciju. Pokazalo se da se državama teško odreći dijela svoje suverenosti kako bi dobile kolektivnu sigurnost. Da, to su temeljna pitanja sve više vezana uz današnji razvoj i recimo ovdje kod nas u Europi koje imaju posebnu konotaciju za jedan dio zemalja koje su starije, koje imaju svoju već uhodanu državnost, nije se lako suočiti sa nekim ograničavanjima suverenosti. S druge strane, za mlade zemlje koje su pred desetak godina došle do svoje državnosti, bilo ovdje na Balkanu, bilo na Baltiku, očito je da je njima također pretjerano sada da se jedan dio značajne te suverenosti prenosi na neke nove organe, bilo da je to Evropska unija ili NATO. S druge strane, ako govorimo o sustavu kolektivne sigurnosti, onda je očito da se on može stvoriti jedino na taj način da se dio suverenosti ugradi u tu kolektivnu sigurnost. Naime, ako ne postoji jedno uvjerenje da će sve države koje se nalaze u sustavu kolektivne sigurnosti djelovati unisono, da će pružiti pomoć onoj zemlji koja je napadnuta ili koja je ugrožena, onda naravno čitav sustav kolektivne sigurnosti gubi na svome značenju situacije koje smo nedavno imali oko toga da li će se recimo Turskoj pružiti na oružanje ili ne, pokazuju razlike u stavovima unutar jednog saveza koji postoji više od 50 godina, koji je najsnažniji u povijesti svijeta, ali koji pokazuje svoje određene pukotine i naravno na ocjeni različitih Koncepcija koje se stvaraju oko opasnosti, oko te prijetnje, dolazi do takvoga konkretnog djelovanja određenih zemalja, čime se naravno istodobno i ako gledamo teorijski slabiji sustav kolektivne sigurnosti u kome bi trebalo biti jasno da zemlja koja osjeća određenu ugroženost ima pravo dobiti i pomoću. Jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova poslije Drugog svjetskog rata bila je Konferencija o Europskoj sigurnosti i suradnji. Konferencija je započela 3. srpnja 1973. godine u Helsinkiju. na konferenciji su sudjelovale sve tadašnje europske zemlje osim albanije TSD i kanada Sovjetski savez nastojao je osigurati svoje osvajanja u zemljama istočne i srednje Europe i zajamčiti opstanak režima narodne demokracije u tim zemljama to je namjeravao postići tako da konferencija prihvati načela nepromjenjivosti granica i nemiješanja u unutrašnji stvari država. Sjedinjene američke države i zapadnoj europske zemlje pristale su na te zahtjeve pod uvjetom da Sovjetski savez i njegovi satelitski režimi poštuju ljudska prava, slobodu informiranja i putovanja te da dopuste proširenje kontakata između istoka i zapada. Konferencija je imala četiri glavne teme ili košare. Evropsku sigurnost, suradnju u ekonomiji, znanosti, tehnologiji te zaštiti okoliša, humanitarnu i kulturnu suradnju te održavanje konferencija koje bi trebale pratiti pridržavanje načela postignutih u Helsinkiju. Konferencija u Evropskoj sigurnosti i suradnji završila je prvo kolovo za 1975. godine donošenjem završnog akta. U njemu su bili zadovoljeni zahtjevi obiju strana. Završnim aktom, zemlje potpisnice, obavezale su se pridržavati sljedećih načela nepovredivost granica, suzdržavanje od upotrebe sile, teritorijalna cjelovitost država, mirno rješavanje sporova, nemiješanje u unutrašnje poslove i poštivanje ljudskih prava. Ali za budućnost međunarodnih odnosa posebno će biti važna takozvana treća košara u kojoj su se nalazila jamstva za poštovanje ljudskih prava. Države sudionice poštivaće ljudska prava i temeljne slobode, uključujući i slobodu misli, savjesti, vjere i uvjerenja za sve, bez obzira na rasu, spol, jezik ili vjeru. Unapređivaće i poticati stvarno uvažavanje građanskih, političkih, privrednih, socijalnih, kulturnih i drugih prava i sloboda, koja izviru iz dostojanstva čovjekove osobe, a koja su od bitnog značenja za njegov slobodan i potpun razvoj. Države sudionice priznaju opće značenje ljudskih prava i temeljnih sloboda, čije je poštivanje bitan činilac mira, pravednosti i blagostanja, nužnih za osiguranje razvoja u prijateljskim odnosima i suradnji između država članica KESA kao i u suradnji sa svim drugim državama. Prava i slobode uvijek će se poštivati u međunarodnim odnosima, a države sudionice trudit će se i skupa i pojedinačno i u suradnji s ujedinjenim narodima unaprijediti ta prava te osigurati njihovo opće i učinkovito poštivanje. Prije potpisivanja Helsinskog završnog akta, vodstvo Sovjetskog saveza bilo je zabrinuto sa sadržajem Treće košare. Tada je sovjetski ministar vanjskih poslova Andrej Gromiko rekao valjda mi možemo održavati miru u našoj kući, pokazalo se da na duge staze Sovjetski savez to ne može. Nakon Helsinkija ljudska prava ušla su u međunarodne odnose. A možda nekako da razlučimo, prvi ovaj segment ljudskih prava tamo 70. godina kad je počeo proces konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji, bio je unešen kao nešto što je tada izazivalo najveću pomjetniju diskusije zabune u odnosima između Istoka i Zapada, Naime, istočna strana je smatrala da je to diverzija i da je to pokušaj ulaženja u interne probleme istočno europskih zemalja. Kako su one bile na tome polju slabije, one su naravno željele rješavati pitanja vojne sigurnosti, političke sigurnosti, ekonomske suradnje, smatrajući da će ljudska prava biti ostavljena po strani. Tu je možda bila uloga upravo Karterove administracije koja je snažno zagovarala ljudska prava. To je bilo prvi put da je Amerika u svoju vanjsku politiku ugradila ljudska prava, vjerujući da je to nešto što će pomoći jednom slabljenju istočnog bloka. Kasnije se tome pridružio i Henry Kissinger koji je naravno kad su ga optuživali da je u Helsinkiju prodani istočni blok, da je zapravo to jedna nova jalta, da je došlo do napuštanja interese za istočne zemlje, tvrdio da će vrijeme pokazati svoje. Nakon pada Berlinskog gazida, Henry Isindjer se javio i rekao da je on sve to na neki način bio predvidio i da je upravo njegovo vođenje vanjske politike američke bilo da se otvore vrata, da se ide na proširenje kontakata, na povećani broj putovanja, stipendija kontakata, spajanja obitelji, dakle svega onoga čitanja, knjiga, literature dalje unošenja, sve ono što je na neki način bilo godinama ili spriječavano ili potpuno je nedostajalo u odnosima između Istoka i Zapada. Dakle, taj kompleks ljudskih prava... Možemo reći da je pokazao svoju djelotvornost, da je pokazao vrlo brzo da je moguće na taj način djelovati, da se ta društva rastvaraju i da jedan dokument na koji su se zapravo svi građani mogli pozivati, iako nije promijenio krutost nekih režima u Rumunjskoj ili u nekoj drugoj istočnoj europskoj zemlji, ali je ipak otvorio šanse za promjene i mislim da je to bio jedan pozitivan korak. Nakon hladnog rata ljudska prava postala su još važnije u međunarodnim odnosima i kontraverznije, jer počela su se postavljati pitanja poput ovoga. Zašto vojno intervenirati na Haitiju, u Somaliji i Bosni i Hercegovini zbog ljudskih prava i humanitarnih razloga, a u drugim državama, poput Ruande, ne intervenirati? Drugi korak ljudska prava, naravno u ovom novijem izdanju, ponovno kod jednoga demokrate u Klintonovoj administraciji, ljudska prava su bila postavljena kao to humanitarno djelovanje u nekim težim situacijama kada je američka vojna sila bila također upotrebljena i u Bosni, i na Kosovu, i u Somali, i na Haitiju sa različitim rezultatima. S druge strane, neki su već tada upozoravali da se ta ljudska prava pokušavaju realizirati sa sredstvima koja su prevelika, presnažna, prema tome da su te vojne intervencije nešto što je preteško s obzirom na karakter tih ljudskih prava. Naravno, i tu je opet pitanje da li je baš kod pokušaja da se uspostave ta ljudska prava da li je bilo vođeno računa o jednom univerzalnom zahvatu ili se radilo o točkama koje su tada bile u američkom interesu. To se naravno povezuje sa pitanjem morala, etike, nacionalnog interesa i naravno određenih strategijskih poteza. Gdje je isto tako došlo do izražaja da je američki nacionalni interes evidentan u pojedinim situacijama, a da u nekim drugim situacijama gdje se radi recimo o kršenju ljudskih prava u američkih saveznika koji su im potrebni, koji su im važni, na to se ne gleda i ne posvećuje se pozornostu. Godina 1989. ušla je u svjetske enciklopedije kao godina čuda. U Svibnju, Mađarska je vlada uklonila bodljikavu žicu z granice prema Austrijom. U Lipnju, u Poljskoj su nakon 40 godina održani slobodni izbori za trećinu mjesta u Poljskom parlamentu. Dvije trećine bile su rezervirane za vladajuću Poljsku ujedinjenu radničku partiju. Od 161 mjesta, donedano zabranjeni nezavisni radnički sindikat Solidarnost, u prvom krugu izbora osvojio ih je 160. Ono jedno preostalo mjesto solidarnosti je osvojila u drugom krugu izbora. Bilo je očito da će 1989 biti godina velikih promjena. U Kini je krajem travnja počelo okupljanje desetaka tisuća studenata i drugih prosvjednika u kineskim gradovima. Oni su tražili početak demokratskih reformi u Kini. Nakon tjedan dana na pekinškom trgu Tiananmen okupilo se oko 100 ljudi. Broj prosvjednika u mjesec dana narastao je do jednog milijuna, ali u lipnju kineska je vlada iz udaljenih provincija dovela vojsku Peking i tenkovima ugušila studentske prosvjede na trgu Genanmen. Broj mrtvih u tim događajima nije ni dan danas poznat. Postavilo se pitanje kako će Sovjetski savez reagirati na događaje u istočnoj Europi.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 Većina njih su to učinile na miran način, pod pritiskom građana. Jedino je u rumunjskoj režim Nikolača Čaušesku, a dva tjedna pokušavao oružjem spriječiti promjene. Nije u tome uspio Čaušesku i njegova supruga izvedeni su pred prijeki sud i osuđeni na smrt strijeljanjem. Nakon tih promjena činilo se da će svijet postati bolji i sigurniji. Recimo da ako bi naravno izvršili tu katalogizaciju, mogli bi naći jednih i drugih mišljenja, ali recimo da je ipak prevladavalo prvih godina jedno uvjerenje da je zapravo na pomolu jedna slika novih boljih odnosa. Ja bih rekao čak jedno prilično idealističko uvjerenje koje je htjelo reći da nestaje povijest. Ako se prisjetimo jednoga mladca koji je tada pisao Fukuyama, Francis Fukuyama, i koji je prilično u velikom oduševljenju rekao da zapravo nestaje svjetska povijest da se stvara jedna nova situacija u kojoj više nema suparnika, nema neprijatelja, svi su sve su države jednake glavni protagonisti u sučeljavanju na istočnoj stvari, prihvatili su jedno strana, prihvatili su više stranačije, prihvatili su slobodno tržište, prihvatili su demokraciju, prihvatili su poštivanje ljudskih prava. Prema tome, među njima više nema nikakvih osnova za sukobljavanje, nema ideoloških podjela. Svi smo, recimo, tako grubo postali kapitalističke države i s obzirom da smo kapitalističke države, nema razloga da se sukobljavamo, nema potrebe niti za neku povijest. Ubrzo se pokazalo da je to jedno prilično naivno razmišljanje. Ako ste promatrali, recimo, tih godina međunarodne odnose do dana današnjega, onda ste vidjeli da je svake godine bilo od 26 do 30 različitih konflikata, da je od, od hladnog rata pa do danas, da je poginulo više od 4 milijuna ljudi, da naravno imamo nove izazove, da imamo naoružavanja, da se naravno zadržala najveća vojno-politička koalicija NATO, čak što više da se i širi. Prema tome, govoriti o nekom kraju povijesti, mislim da je bilo prenaivno i preuranjeno. Sredinom 80-ih godina londonski dnevnik Times objavio je sljedeću anegdotu. Za vrijeme plovidbe na radaru američkog ratnog broda na kojem je bio admiral, pojavio se odraz nekog objekta. Taj objekt bio ispred američkog ratnog broda na kursu sudara. Ratni brod radio vezom upozorio nepoznati objekt da skrene 15 stupnjeva sa svog kursa plovidbe. Na veliko iznađenje stigao je odgovor, neka ratni brod Skrene 15 stupnjeva sa svog kursa. Uslijedila je izmjena poruka, sve dok admiral američke mornarice nije uzeo mikrofon i zapovjedio nepoznatom objektu, vi skrenite s vašeg kursa 15 stupnjeva, ja sam admiral ratne mornarice Sjedinjenih američkih tržava. S druge strane, radio vezom stigava je odgovor, a ja sam svjetionik. Uz ovu anegdotu koja govori o nestrpljivosti, aroganciji i jedine supersile, mogli bi se navesti anegdote o pozivanju te supersile da riješi međunarodne probleme ili anegdote o pozivanju i traženju od jedine supersile da se ne mješa u međunarodne probleme. A sve je to rezultat situacije u kojoj postoji jedna nadmoćna supersila. U povijesti međunarodnih odnosa, ako idemo jako daleko, možemo reći da je bilo takvih situacija. Jedna od njih je bila Pax Romana, dakle, Rimsko carstvo, koje je bilo recimo taj unipolarni lider koje je bilo toliko moćno da je moglo raditi što je htjelo i gdje je htjelo i kada je htjelo. Ovoga trenutka Sjedinjene američke države se pojavljaju naravno u drugčijim okvirima, ne toliko snažno, ne toliko da bi ih se moglo nazvati baš takvom moći da to bude Pax Americana stvorena do kraja pod američkim vodstvom. Međutim je činjenica da se Amerika odvojila, da je Amerika u svome političkom, u svome gospodarskom, u svom vojno-tehnološkom razvoju daleko odmakla da je ostala bez onoga suparnika Sovjetskog saveza ili neke treće sile koja bi mogla djelovati kao suparnik, prema tome da je praktički vodeća i da u tom velikome prostoru nastupa samostalno, da može raditi na mnogim mjestima ono što hoće i da tu nema nekih velikih ograničenja toj sili. To je nešto što, naravno, stvara jednu situaciju koja može ispunjavati dio američkih građana ponosom, zadovoljstvom i oduševljenjem. S druge strane, kod nekih može stvarati i stanovitu nelagodu, ne mislim samo na ovaj najnoviji razvoj od 11. ruina nadalje, već i prije toga, naime, stvorilo se jedno uvjerenje da je Amerika, kako je to pisao moj kolega, Huntington usamljeni jahač i da zapravo kao taj usamljeni jahač ili usamljeni šerif imati će problema sa održavanjem toga svjetskoga poredka, što znači da će se morati više angažirati, da će morati ulagati više sredstava i naravno da će često puta biti baš nepreviše omiljena među različitim drugim zemljama koje imaju neke drugčije poglede na svijetu. Godine 202. prije Krista, legije Publija Cornelija Scipiona pobijedile su vojsku Kartage kod Zame. Pobjedom u toj odlučnoj bitki drugog Punskog rata, Rim je postao najmoćnija sila na Sredozemlju. Nakon Zame, rimske legije proširile su vlast rimskog naroda i senata po Europi, Bliskom istoku i Sjevernoj Africi, po području kojeg su rimski pisci opisivali kao najbolje i najugodnije za život. Latinski jezik, rimski politički sustav i pravo proširili su s Evropom, Azijom i Afrikom. I paks romana, rimski mir, vladao je stoljećima. I to nije bila najgora stvar koja se mogla dogoditi starom svijetu. Tek kada je Rim počeo propadati, stari se svijet pretvorio u područje sukoba, nestabilnosti i barbarstva. Britansko carstvo nakon Napoleonovog poraza uspostavilo je paks Britaniku. Ni to nije bilo najgore razdoblje u povijesti čovečanstva. Što se to promijenilo u svijetu, da se unipolarnost nužno smatra lošom? Promijenilo se možda u prvom redu to što su se komunikacije dinamizirale. Viste u prijašnjem svijetu imali ste Rim koji naravno je trebao mjesecima recimo da izvrši neki utjecaj u svome susjedstvu, naprosto da dođe određena poruka da se nešto dogodi, da se nešto učini, a kamali da se stupi u neki ratni sukob. Danas, Vrijeme komunikacija, brzina protoka, informacija, roba, usluga, kapitala je tolika da je taj unipolarni lider praktički nazočan svuda. Nema dijela svijeta gdje se ne osjeća to vodstvo Amerike i, naravno, američka vodeća uloga. To bih rekao da je jedan od razloga. Drugi od razloga je, naravno, činjenica ta što se smatra, posebice u sjednju američkim državama, da je to sasvim nešto dobro i prirodno i da je bolje da u jednom takvome svijetu koji je neorganiziran, koji je raspršen, postoji jedna sila koja će postavljati pravila ponašanja, koja će naravno voditi red tamo gdje treba i naravno da se onda na taj način stvara i konkretna politika, jer ako imate teorijska razmišljanja koja idu u tome pravcu, onda je moguće nasloniti i konkretnu politiku upravo na jedno takvo postavljanje vodeći računa o tome da, kako to kaže Zbigniew Žežinski, Amerika ostaje kao prva jedina i posljednja supersila. Dakle, očito je da pametniji, ja bih rekao, ljudi u Americi vode računa o tome da je riječ o jednom procesu koji neće trajati uvijek. Što više imamo i onu poznatu knjigu Paula kennedy koji govori o usponu i padu supersila, Tvrdeći da je Sovjetski savez već propao, da će se to dogoditi jednoga dana i Americi. Kizindžer je uvjeren da će se to možda dogoditi, ali tek za jednu generaciju prema tome Amerika ima sasvim dovoljno vremena da iskoristi ovu svoju, ja bih rekao, ugodnu poziciju prve, jedine i posljednje supersile. godine 1990. analitičari međunarodnih odnosa, državnici, povjesničari i svi oni koji su smatrali da imaju nešto za reći o svijetu i međunarodnim odnosima nakon hladnog rata, govorili su o pobjedi kapitalizma i ljudskih prava u kraju povijesti u novom svjetskom poretku. Ali ubrzo je nova sintagma ušla u žargon međunarodnih analitičara. Godine 1993. u Sunday Timesu, a kasnije u časopisu Foreign Affairs, Samuel Huntington, profesor na Harvardu, objavio je esej pod naslovom Sukop civilizacije. Esej je najavio njegovu istoimenu knjigu. Svjetska politika ulazi u novu fazu i intelektualci nisu oklijevali proširiti vizije o tome kakva će ona biti. Među ostalima spominjali su kraj povijesti, povratak tradicionalnih suparništava između nacionalnih država i propast nacionalne države zbog tribalizma i globalizma. Svaka od tih vizija zahvaća neke značajke stvarnosti koja se pojavljuje. Ali sve one promašuju središnju značajku globalne politike u nadolazećim godinama. Moja je hipoteza da temeljni izvor sukoba u ovom novom svijetu neće biti prvenstveno ideološki ili ekonomski. Uzrok velikih podjela u čovječanstvu i vladajući izvor sukoba bit će kulturni nacionalne države, ostaće najmoćniji činitelji u svjetskim poslovima. Ali glavni sukobi globalne politike pojavljivaće se između nacija i skupina različitih civilizacija. Granice između civilizacija bit će bojišnice budućnosti. Nakon završetka Hladnog rata i nakon raspada Sovjetskog saveza i komunističkog bloka, Francis Fukuyama pisao je o kraju povijesti, o trenutku kada je tržišna ekonomija i liberalna demokracija pobjedila u Hladnom ratu i da više nekog razloga za sukoba i nema. Ali profesor Huntington ponudio je novi razlog za sukove. U klasnim i ideološkim sukobima ključno je pitanje na čijoj si ti strane i ljudi su mogli birati strane. I birali su ih i mijenjali. U sukobima između civilizacija pitanje glasi tko si ti? Odgovor na to pitanje je zadan i ne može se mijenjati. I kao što znamo od Bosne do Kafkaza i Sudana Krivi odgovor na to pitanje može značiti metak u glavu. Čak i više od etniciteta, vjera ljude diskriminira oštro i isključivo. Osoba može biti napola Francus i napola Arapin, i istodobno čak i može biti građanin dviju zemalja. Malo je teže biti napola katolik i napola musliman. Mislim da je najprije potrebno reći da je sukob civilizacija nastao kao neka vrsta odgovora na one teze koje su tvrdile da je padom berlinskog zida definitivno rješeno pitanje odnosa u svijetu, da je došlo do kraja povijesti, da nikakvih velikih izazova više neće biti da se sve zemlje koje se sad izjašnjavaju za multipolitički sustav, da izjašnjavaju se za slobodu tržišta, za poštivanje ljudskih prava, da zapravo i među njima postoji znak jednakosti i da su one recimo postale demokratske na taj način. Prema tome, da neće biti nikakvih sukobljavanja. Sukob civilizacija vraća stvari na početak zapravo Huntington želi reći da sukop civilizacija, on, on ga ne priziva niti poziva. Možemo reći da ga on samo e, crta kao jednu mogućnost, naime tih šest ili sedam velikih civilizacija, ne stoje u nekoj velikoj koegzistenciji. One naravno mogu više ili manje i u povijesti su jedna s drugom komunicirale Međutim, nema nikakvih naznaka da u budućnosti ne bi moglo recimo doći do zatvaranja određenog kruga. Uzmimo sada primjer islamske civilizacije i svega što se događa od nerješenog bliskoga istoka, od 11. ruina pa sada do rata u Iraku. Možemo slobodno tvrditi da jedna od najvećih posljedica, možda najopasnija posljedica ovoga američkog zahvata će biti upravo jačanje tih veza. Od Mauritanije pa do Filipina u tom velikom zelenom islamskom luku imate otprilike milijardu, sto milijardu, dvijesto milijuna muslimana, koji u povijesti do sada baš nisu pokazali neku veliku solidarnost međusobnu, ali koji će vjerojatno sada, više nego ikada prije, ja ne tvrdim da će to biti neka solidarnost koja može dovesti do nekoga vojnog saveza ili nečega sličnog, ali će pokazati od masa pa do režima neko posebno identificiranje sa ovim što se događa u Iraku. S druge strane, Isto tako stvoriti će se temelji za jačanje toga identiteta i za pokazivanje toga identiteta na različite načine. I tako se u nešto više od 10 godina došlo od kraja povijesti do sukoba civilizacije od novog svjetskog poredka do asimetričnih prijetnji terorističkih mreža i do nastojanja tzv. odmetničkih država da nabave oružija masovnog uništenja. Nakon završetka hladnog rata, CNN je za svoju seriju o tom sukobu intervjuirao fizičara Edwarda Tellera, tvorca američke hidrogenske bombe, utemeljitelja i voditelja Lawrence Livermore Laboratorija u kojemu su stvorena gotovo sva američka nuklearna oružja. Teller je savjetovao svoje američke predsjednike, od Trumana do Reagana. I njegov savjet potaknuo predsjednika Reagana da krene u stratešku obrambenu inicijativu, poznatiju pod nazivom Rad Zvijezda, koja je do kraja iscrpila sovjetski vojno-industrijski kompleks. Na pitanje kako ocjenjuje hladni rat, Teller je odgovorio. Ne znam je li hladni rat bio nužan. U napasti sam da kažem da nije niti bilo hladnog rata, jer nikada i nije došlo do ratnog sukoba. Postojao je sukob, ali taj sukob nikada nije doveo do žestokog nasilja. Usto, taj sukob razvješen u koristi ideje demokracije. To je nešto što se nije dogodilo u ljudskoj povijesti. Imamo ogromnu razliku između prve i druge polovine 20. stoljeća. Prva je vidjela dva rata. U prvom je poginulo oko 10 milijuna ljudi. U drugom, skoro 50 milijuna izgubilo je svoje živote. Sukobi takve veličine... Nisu izbili u drugoj polovini 20. stoljeća. Druga polovina 20. stoljeća učiće u povijest kao miroljubivo razdoblje. I bilo je miroljubivo jer je moć bila u rukama onih koji su htjeli mir. Nakon završetka hladnog rata neki su istraživači međunarodnih odnosa počeli žaliti za tim razdobljem. razdoblje kakve takve sigurnosti zamijenilo je razdoblje nesigurnosti i nepredvidljivosti. Govori profesor dr. Radovan Mukadinović s Fakulteta političkih znanosti. Ja vidite, u vrijeme raspadanja bipolarnog sustava imali ste čitav niz teoretičara na zapadu koji su govorili da ćemo zažaliti za tim zlatnim vremenom stabilnosti i sigurnosti u međunarodnim odnosima koja je bila očuvana ne samo u tim odnosima istog zapadne, nego isto tako u mogućnosti da svaki od velikih lidera ili blokova, ako hoćete, kontrolira i svoje saveznike. Bilo je očito da je recimo Sovjetski savez u stanju kontrolirati neku Kubu, da je u stanju kontrolirati neku Angolu i tako dalje, Karagu, da je u mogućnosti, dakle, utjecati na to da se donesu određene odluke, to je isto naravno vrijedilo i za sjednje američke države i njezine goleme utjecaje. Danas je to vrijeme prošlo, imamo jednu silu, imamo jednu mogućnost takvoga djelovanja, i očito je da ulazimo u fazu kada multipolarnost kao takva, ne možda samo zbog te činjenice da se nitko ne želi priključiti, nego je pitanje da li bi ga unipolarni lider stvarno i prihvatio. Da li bi baš unipolarnom lideru bilo stalo da dijeli taj vrh svjetske politike sa svim odgovornostima, dužnostima, ali naravno i onom profitabilnošću koja ipak dolazi iz jednog takvog unipolarnog položaja sa nekim drugim zemljama. Da li bi se recimo američka politika jako baš trudila da prihvati francusku, njemačku, rusku, kinesku, indijsku, pakistansku, brazilsku politiku kao neke koje recimo sačinjavaju taj vrh međunarodnih odnosa i koje onda djeluju kao neki, ajde recimo multipolarni sekstet, oktet i tako dalje. Bilo je takvih tvrdnji, govorilo se da bi upravo moglo doći do toga multipolarizma u međunarodnim odnosima sa nastajanjem ovih novih centara, da bi recimo Rusija bila jedan takav centar, Europska unija, drugi Brazil u Latinskoj Americi, Indija, u Aziji, Kina naravno u Aziji i da bi se oko njih mogli stvarati neki sustavi regionalne sigurnosti uklopljeni u ovu veliku univerzalnu sigurnost. Šematski gledano ili modelski ako hoćete, to bi moglo vrijediti. Međutim, ako uzmete svaku od tih zemalja i njezine odnose u susjedstvu, prošlost, sadašnjost i budućnost, onda je naravno vrlo teško zamisliti da bi se sve te zemlje mogle stvarno pojaviti kao neki lideri, kao neke motorne snage koje bi unosile sigurnost i koje bi onda na bazi te svoje regionalne uloge bile prihvaćene kao neki lideri u multipolarnom svijetu. Slušatelji, bila je to emisija obrazovnog programa Hrvatskog radija Povijest Četvrtkom, koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrušić, tekst čitao Dubravko Sidor. Emisiju snimio Zoran Sajko, a emisiju uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.